Люди на полях збирали хліб, вони розгиналися, прикладали дашками руки до чол, дивилися на вершника, на дивовижно гарному прудкому коневі, махали руками. Але Білокобилка не зупинявся, хоч його давно мучила згага. Він так і не встиг випити в корчмі ані горілки, ані пива. А жінці, розігнувшись, аби не дармувати часу, дивилися на нього і воднораз пили стиков, слежок, з в воду, а один бив, просто збарила, завдавши його на високий задок гарби та припавши губами до дірки. Білокобилка тпрукнув, і кінь зупинився, неначе вкопаний. Семен скочив на землю і пішов до гарби. З добрим подивом упізнав високому з блискучими очима женцеві ливона красія, того самого господаря, якого чорт був, вижив з нової хати, а білокобилка, виграшив чорта в карти, впровадив назад. Пізнав, подивував. Красій був невеселий, понурий, присмучений. Білокобилка підняв угору гору барило і, тримаючи над головою, пив довго. Булькало в барилі, кавкало в горлі, а Семен все пив і пив. Вода була трохи тепла і з присмаком цвілої деревини. Напившись, втерся рукавом і запитав. Ну, як воно живеться, Ливоне? Не чистий, не турбує? Не турбує, відказав Ливон сумним голосом. Колись хоч і вироблений, був він чіпорном, чистого лився, стрігся, А тепер ще ти не, стріміла, не наче стерня Після поганого жінця. Отож не страшно? Не страшно, але нудно. Чому? І враз пригадав усе. До одарки не навідаєшся? Та де вже там? Ви ж з тим рогатим відтрутили мене від неї. Він ще й був невдоволений на Білокобилку, і Білокобилка подумав, от яким завжди. Було погано, але лоскотав гріх. У Гріхові теж страшно, але солодко і цікаво, а в Схимові – нудно. І не гріє думка про царство небесне та спасіння душі. «Дай людині все сюмить!» Гріховна людина і сама цікава, у неї розмаїте життя, багато перелюбів, її цікаво слухати, вона ще й обреше когось і таке розкаже, що й сні не побачиш, і тебе поповодить за по краєчку кладки, і тобі затерпне в душі, і полоскочи їй близький, і манливий, у який боїшся вступити гріх. А що розкаже пісний схимник? Білокобилка подумав, що йому самому схимники не цікаві. Що й він не раз пускався берега і сам у гріхах, але мати себе за грішника не хотів. Людина хитається, хилитається, від того найчастіше опиняється посередині. Вона чогось і вхопить і здається собі праведною. Одначе щось їй точить душу, і спокою немає все життя. Отак й прогойдається, пробейкається і помирає в сум'ятті шкодуючи, що мало зачерпнула щедро цього світу, і мало була праведною. Вона стулена з двох половинок, обидві невсетимі, обидві щербаті, обидві плюсклі. Погманівши про врожай, Білокобилка вернувся до коня, який стояв і не пасся. Румак скосив на нього червоне зле око, і Білокобилці здалося, що він ось щось у нього запитає, або гіркне пересержено «Де вештайся?» Аж страшно було сідати на такого коня, але й упускати нагоду, промчати ще з півсотні чи більше верст, Семен не хотів. Отож скочив і вйокнув за звичкою, ну, чортова скотину. Кінь аж присів, вигнув дугою в шию, ошкірив величезні, наче боби зуби, і вдарив усіма чотирма копитами в землю. Там щось загуло, застогнало, заплакало. До самої землі клониться під вітром кущик таволги, клониться і виправляється, і знову клониться. Люблять про неї таволгу співати лірники та кобзарі, ганьблять її і виставляються проти неї дуба, котрий гордо стоїть під буревіями. В тому і тому бачать дві крайності, а як на мене, і дуб, і таволга стоять проти бурі кожне в спосіб не зрадивши себе й своєї землі. І всі ми за обставин буваємо то дубами, то таволгою. Дуб гордий та красивий по-своєму, таволга по-своєму. Весною, коли талі сніги бурхливими потоками спадають у Дніпро, дуб ще стоїть чорний, понурий, важкий. Таволга вже обішилася золотими сережками і заполонила простір над собою медяним запахом, ніжна на і джміль, Летять до неї пташка-пастушок, погайдається на її червоному стебельці, полівка зів'є між її корінням гніздо, а дуб ще спить, холодний та непривітний. Дуб-нелень ще й осіннього кожуха не скинув, кострубатим відтям п'є тумани і не чує, як галасливе вороння в'є на ньому гніздо. Оно він стоїть на краю острова, невисокий, карякуватий, плустий, притлустий Такі всі дуби там, де вода близько. Здається, не один, а три стовбури зрослися докупи. Звідси зі згірка з Дніпрового берега і мені, і талузі, видно увесь великий становий острів, і піскувату сирібну косу, і допливу річки Самари, яка тече медом, воском, сонечними соками, а у сетрі, оселедців, тарані, судака та стерлів ній стільки, що поставлене стійма весло не падає. Немає на сій землі багачої річки. От і ласяться на неї, і на інші наші річки близькі та далекі сусіди. Розхлюпують їх своїми веслами, розбризкують кінськими копитами. Я дивився на рожеву у Дніпрову воду, відпочивав і думав про те, як мені дістатися до Січі. Кінь мій ворони вчора ввечері пропав, неначі не було його пустив пастися, спустився у балку до струмка, вийшов на гору, його немає. Ще сіріло, я мав би побачити його хоч у далині, почути стукіт копит. Не видно і не чути. Не вельми шкодував. Конем до січі добутися довше, от тільки де дістати човна. Поруч мене біля землянки ворожив над багаттям та казанком дідолим колишній запорозький козак, а нині рибалка та перевізник через Дніпро.